Slušatelju uživo Dobro večer, dragi slušatelji. Ja sam Goran Fruk i nešto ću reći o utjecaju klimatskih promjena na voćke. Danas su te klimatske promjene dosta aktualne. Vjeratno nam na taj izraz već polako ide i na uši, međutim ne možemo mu pobjegći. To je nešto što se događa što je naša stvarnost a često zapravo i ne razumijemo neke osnovne pojmove, odnosno nekakve osnovne stvari koje nam se javljaju, a zapravo primjećujemo te uh, takve promjene i uh, zapravo utjecaje na razli, u različitim dijelovima našeg života. Na ovu temu me potaknulo zapravo jedna naša slušateljica u emisiji Green Tiger na Radio Sljemenu koja je postavila pitanje zašto njene voćke, njene šljive, breskve, marelice zadnjih godina baš ne rađaju, a nekad su red, rađale redovito svake godine i uz je zamolila da odgovor ne bude klimatske promjene. Naravno, odgovor je ipak bio da su to klimatske promjene. Naime, što zapravo smatramo tim klimatskim promjenama? Sama klima su zapravo dugoročne prilike, vremenske prilike a u klimatskim promjenama najviše se zapravo očituju promjene u temperaturi, razini mora, oborina i ima još i drugih nekih meteoroloških parametara ali ovo je nešto što se najčešće i najviše zapravo uh, promatra N Nastaju zapravo globalnim zagrijavanjem isto tako jedan pojam koji često povezujemo i sa stakleničkim plinovima koji najčešće čine zapravo ugljikov dioksid metan i dušikov oksid koji su normalni zapravo spojevi, odnosno plinovi koji se javljaju u prirodi i nastaju bilo nekakvom životinskom, zapravo produkcijom ili biljnom, tako da nije nešto to proizvod ljudskog, zapravo i je našeg ljudskog djelovanja, ali nešto što se nalazi i redovito u prirodi. Međutim, isto tako tu spada velik, jedna velika grupa fluoriranih plinova koji nastaju zapravo prilikom industrije. Sami staklenički plinovi zapravo u ovoj količini koju mi danas spominjamo jesu problem jer stvaraju to zadržavanje temperature, odnosno topline unutar atmosfere, međutim da nema tih stakleničkih plinova i efekta staklenika prema nekim stručnjacima zapravo temperatura na zemlji bi iznosila minus 18 stupnjeva što znamo da zapravo bi onda bio problem, jer veliki dio zapravo i životinjskog svijeta ne bi mogao redovito rast, razvijati se i ne bi ih mogli koristiti onda za hranu. Tako da sam efekt staklenika djelomično je dobar i poželjan, međutim, ono što se u zadnjih nekih 150 godina zapravo javlja sa industrijskom zapravo revolucijom, industrijskom proizvodnjom je i povećani broj, odnosno povećani rast stakleničkih plinova i utjecaj tog efekta staklenika. Inače, kroz samu povijest to globalno zagrijavanje, odnosno razdoblja, topla razdoblja i hladna razdoblja su se redovito smjenjivala, doduše to, svako od tih razdoblja traje od desetak tisuća godina, pa neka čak su trajala i milijunima godina. Naravno da mi ne možemo i nemamo vremena zapravo čekati i ono što zapravo u tom Tim klimatskim promjenama kako one utječu na našu poljoprivrednu proizvodnju. Možemo tu gledati od stočarske proizvodnje gdje zbog različitih temperaturnih ekstrema ili vlag, ekstrema u količini oborina, vode ili nedostatka vode zapravo dolazi do smanjenja proizvodnje mesa, proizvodnje jaja, proizvodnje mlijeka. S druge strane, u biljnoj proizvodnji to je problem sa smanjenjem proizvodnje hrane za životinje, odnosno krmiva, i ako ćemo gledati dalje biljnu proizvodnju za ljudsku ishranu, to je smanjenje, smanjenje proizvodnje i uroda ratarskih kultura, povrća, voća i samim time u konačnici prerađenih proizvoda koje često zapramo, zapravo i mi koristimo u našoj prehrani. Same klimatske promjene mi ne možemo nešto promijeniti, ne možemo ih izbjeći, ono što možemo možemo pokušati ublažiti njihove zapravo mjere, možemo, ih poku, možemo pokušati usporiti te klimatske promjene kroz smanjenje emisije stakleničkih plinova u atmosferu, što kroz neku racionalniju stočarsku proizvodnju koja generira veliki dio metana, koji smo rekli da je zapravo jedan od stakleničkih plinova, pa do učinkovitije upotrebe različitih zapravo resursa koje koristimo i u ljudskoj zapravo ishrani i zapravo životu ali i u proizvodnji zapravo u poljoprivrednoj proizvodnji od vodnih resursa različita prilagodba poljoprivrednih praksi bilo u stočarskoj bilo u biljnoj proizvodnji pa čak i u šumarskoj s obzirom da su šume isto tako veliki resurs prirodni i za održavanje razine kisika, odnosno proizvodnje kisika koji je u cijelom biljnom svijetu bitan za rast i, nama i životinskom i nama ljudskom zapravo svijetu, ali isto tako oni osiguravaju i zadržavanje vode, vlage u tlu što samim time nam opet omogućava i naš život i život naših drugih biljaka koje su nam interesantne i za jelo, ali i za nekakve naše Estetske, odnosno ukrasne zapravo koristi. S druge strane, ono kako možemo ublažiti posljedice klimatskih promjena je osiguravanje zapravo da kulture mogu izdržati te promijenjene klimatske prilike i ekstremne vremetske uvjete. Oni zapravo uvjeti, odnosno te promjene koje nam se dešavaju koje su zapravo bitni za samu poljoprivrednu proizvodnju, to su zapravo klimatski ekstremi, visoke temperature, niske temperature, onda nagle promjene temperatura, suše, s druge strane poplave, nejednaka raspodjela tih oborina kroz godinu i recimo snažni vjetrovi. Same klimatske promjene, poneviše temperatura zapravo utječe i na pojavu i razvoj samih a, faza razvoja biljaka kroz jednu godinu kroz jednu vegetaciju koje se zapravo očituje onda kroz nekoliko a, vidova i problema u samoj proizvodnji prvi je recimo problem mirovanja vočaka koje, ako su prekratko traju svaka vočka ima svoje određene zahtjeve za takozvanim inaktivnim temperaturama to su uglavnom temperature potrebne za mirovanje negdje između pet i 7 stupnjeva kako kod koje kulture, obično one iz toplih krajeva zahtijevaju nešto više, odnosno taj prag je nešto viši, oko 7 stupnjeva, dok kulture koje mi najčešće uzgajamo ovdje u Hrvatskoj kao što su to jabuka, kruška, šljiva breskva, njihove temperaturni zapravo pragovi su negdje oko pet stupnjeva. A, ono što se događa zapravo da njime je potrebno određeno trajanje tih sati i Tih nis, niskih temperatura jer ako ne, ne skupi dovoljno sati, recimo za krušku, za bresku to je nekakvih 400 sati zapravo niskih temperatura one ne mogu krenuti sa pupanjem, ne mogu krenuti sa a, svojom vegetacijom, međutim to nije problem to je recimo relativno kratko trajenje, 400 sati, to se nakupi uglavnom već i do, u prosincu al su problem upravo onda temperature iznad tih pragova, iznad 5 stupnjeva, koje vrlo često imamo zapravo u siječnju, u veljači, kada onda te vočke kreću, krenu sa svojom vegetacijom, kreću sa pupanjem, sa otvaranjem cvjetova, koji onda opet kasnije neka razdoblja zapravo unište, kao što su to kasni proljetni mrazevi, to su uh, koji nam se javljaju negdje u četvrtom mjesecu, a sama građa cvjeta tih vočaka koštičavih vočaka koje prve kreću je zapravo takva da plodnica je izložena zraku, ona je okružena sa zrakom i svaki, svaka niska temperatura zapravo vrlo lako dolazi do oštećenja tkiva i smrzavanja same plodnice, a samim time onda nema ni ploda. Tu su nam jezgričaje vočke tipa jabuka, tipa kruška tipa mušmula dunja nešto otpornije i one stradavaju od mraza, međutim Njihova građa svijeta ipak omogućava ima oko plodnice malo veći deblj svoj kiva pa onda bolje podnosite niske temperature. Međutim, osim tog tih šteta od mraza, ono što se može desiti kada imamo tople, jesene i tople zime. Zapravo ti cvjetovi se ne stignu razviti do kraja, ne stignu razviti to svoje mirovanje i onda oni u proljeće ne kreću pa zapravo nemamo onda niti cvatnju i to je onda nešto što nam se javlja kao takozvana najizmjenična cvatnja da jedne godine puno cvate, druge godine slabije cvate osim genetike tu je tu definitivno veliku ulogu igraju upravo i temperature koje su nam dosta različite A, koje onda samim time utječu i na to da li ćemo imat plodove ili ne, s druge strane Klimatske promjene uzrokuju i različite fiziološke poremećaje. Visoke temperature, preako osunčenost, uzrokuju ožegotine na plodovima, koje na prvu se ne čine kao neki veliki problem što se tiče same kvalitete ploda. ploda. Međutim, to je jedan vizualni defekt na plodu koji onda kupci izbjegavaju i ne žele ga koristiti. Mi kao potrošači smo zapravo tu djelomično i krivi jer ne želimo takav plod konzumirati, čime on zapravo onda završava u otpadu i u takozvanom zapravo bacanju hrane i problemu same poljoprivredne proizvodnje. Osim tih ožegotina, visoke temperature mogu dovesti i do pucanja u ljetnim mjesecima, do pucanja same pokožice ploda ili samih pucanja plodova, čime dolazi opet do propadanja tih plodova jer oni imaju otvorenu ranu koje onda lako napadaju različite bolesti, različiti štetnici i dolazi do truleži i samih zapravo propadanja ploda i taj plod se opet ne može konzumirati. Visoke temperature s druge strane uzrokuju ubrzano dozrijevanje, slabiju kvalitetu ploda to se vrlo često očituje u vinogradima kada grožđe ubrzano dozrijeva skupi prebrzo velike količine šećera, kas, što je veći problem onda zato jer isto tako i kiseline u tom grožđu su smanjene, što ometa i fermentaciju, odnosno proizvodnju i pretvorbu alkohola iz tih šećera, utječe definitivno i na arome, a kod plodova isto tako preveliko osunčanje može dovesti i do promjene boje. Sad bi možda rekli pa mi volimo da su plodovi obojeni. Volimo kod određenih sorata. Međutim, ako ćemo gledati crveni delišez, definitivno on mora biti obojen. Ali Granny Smith, mi volimo kao jabuku da bude zelena. Iako je ona kada počne žutiti isto tako dobra, zrela, kvalitetna, jednostavno na tržištu ona ne prolazi i opet završava u otpadu to je nešto gdje bi mi možda trebali mijenjati svoj mentalitet kako bismo mogli na vrijeme zapravo iskoristiti i te plodove ne bismo onda bacali. S druge strane, veliki problem su zapravo bolesti i štetnici. Mi zadnjih godina vidimo da su nam zime blage, nisu, te, nisu niske temperature koje su zapravo prirodno rješavale dobar dio spora, dobar dio štetnika. Sada, one, oni prezimljavaju u puno većem broju, što znači da se narušava ta ravnoteža, prirodna bioraznolikost, gdje onda i u samo proljeće i ljeto imamo zapravo puno veći infekcijski potencijal, puno veći napad štetnika i čak štetnika koje nekad nismo imali probleme da rade sada nam oni rade velike probleme, pa je potrebno i jače jača zaštita različitim pesticidima. Ono kako možemo doskočiti tim klimatskim promjenama jer recimo da zasjenjujemo voćnjake sa mrežama protiv tuća koje tako i tako koristimo, samo onda biramo gušće mreže koje će raditi cijenu, smanjiće će se tako temperatura u samom voćnjaku i na taj način zapravo neće doći do oštećenja samih plodova ili do prekomjerne obojenosti plodova, s druge strane, ono što možemo raditi je isto tako primjena različitih biostimulatora, to su aminokiseline, to su a, različite alge, odnosno preparati na bazi algama, znači prirodni preparati koji podižu zapravo imunitet i sam vigor, odnosno snagu voćke njen potencijal za rast i otpornost, kako bi se oduprlo zapravo tim negativnim promjenama u tkivu i oštećenjima koje bi mogli onda kasnije raditi probleme bilo da nemamo plodove ili da su plodovi uh, la, lošije kvalitete. I naravno, vrlo bitno, ono što nam se javlja kod ekstremnih temperatura su je isto tako i nedostatak vode koji se može riješiti sa navodnjavanjem, ali isto tako i višak vode je problem, jer korijen treba zrak, korijen ne treba samo vodu, nego treba i određenu količinu zraka i kisika, pa onda pravilno zapravo upravljanje tim vodnim resursima, odnosno drenaža tla i a, samo navodnjavanje nam kroz cijelu godinu da imamo umjereno zapravo dostupnu vo količinu vode našim vočkama osiguravaju dobre kvalitetne plodove kako bismo mogli dalje i uspješno uzgajati. Ima još mnogo, mnogo zapravo tu, ovo je dosta široka tema ima mnogo problema koji se javljaju od od ovih klimatskih promjena i mnogo načina kako ih možemo ublažiti ili smanjiti. Međutim, ovo je prekratko vrijeme da sve te detalje označimo, ali ono kako možemo zapravo utjecati je da promijenimo svoju svijest, da shvatimo da trebamo utjecati na to da smanjimo stvaranje stakleničkih plinova i pokušamo prilagoditi našu poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju vočaka tako da se prilagodi tim promjenama. Hvala vam za vašu pažnju i sada prepuštam mikrofon dalje našoj Nataši Mikec koja će vas voditi da idućih 15 minuta.